Полин. Радіо Родина ваша хвиля сімейного затишку. Радіородина вітає усіх юних слухачів на хвилі першого каналу Українського радіо У студії Анна Русакова та Наталя Ступакова Усім привіт, гарного вам настрою та залишайтеся з нами Сьогодні у випуску на вас чекає Різні мовні цікавинки від автора програми «Загадки мови» Олександра Авраменка Розповідь про братиків і сестричок та як їм дати лад Програма «Старшокласник», в якій учні київських шкіл розкажуть про хіп-хоп-культуру, а також поміркують про модні шкільні тенденції. Тож приєднуйтесь! Наталко, нещодавно чула таку кумедну розмову між дівчатами у метро – Одна каже, що у Греції чоловіків називають греками, а жінок гречками. А ти знаєш, як назвати людину, яка народилась у Греції? Гречка – це смішно. Це ж назва рослини. Я думаю, що грекиня. І ти не помиляєшся. У словнику так і написано «грекиня» або «гречанка». Це взагалі повинен знати кожен. Тому пропоную послухати програму «Загадки мови» Олександра Авраменка, щоб раз і назавжди запам'ятати, як правильно говорити. Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні я розкрию вам таємниці, які приховують старовинні настінні написи головного храму Київської Русі Софії Київської. З'ясуємо, як утворюються деякі назви за національністю. Ось приклад грузин – грузинка. А як буде з греком? Гречка? Грекиня чи гречанка? А ще поговоримо про емоційно забарвлену лексику. Кожен українець знає перлину світової архітектури Софію Київську. Як відомо, збудована вона була в XI столітті як головний храм Київської Русі. І до сьогодні Софія вражає своїми фресками та дивовижними мозаїками. До речі, цінним в Софії є те, що приховують її стіни – настінні написи. Сподіваємося, вам, шановні слухачі, буде цікаво дізнатися, про що ж ті написи. На стінах і стовпах, вкритих фресками, поряд із зображенням святих, серед барвистого орнаменту знаходять історики написи, так звані графіті, що їм майже тисяча років. Можливо, хтось із відвідувачів собору, звичайно, з тих, що знали грамоту. З я видряпував на стінах малюнки та рядки слів, записуючи події, що найбільше хвилювали тогочасних киян. Подекуди зверталися до святого, мабуть, вважали, що записана молитва швидше дійде до Бога. А деякі написи Софії Київської присвячені тим історичним подіям, що про них згадує і літопис. Наприклад, в іпатівському літописі дата смерті Ярослава Мудрого викликала в істориків сумнів. Та ось на стіні Софійського собору знайшли графіто, що підтвердило – Ярослав Мудрий справді помер 20 лютого 1054 року. І це не єдиний датований напис, що робить графіті особливо цінним джерелом вивчення історії Київської Русі. А буває й таке. Ледь помітні, видряпані кілька сторіч тому, невеликі літери натякають на події, про які згадки немає в інших писемних пам'ятках. Не все, що колись діялося, занотовував вірний князовий літописець. Та й самі князі воліли не розголошувати деякі свої справи. Наприклад, в одному з вівтарів на стовпі знайдено напис. Перші два рядки, якого легко читаються і перекладаються. Місяця має, тобто травня, в двадцять п'яти утоплен. Ну, утоплений, так? У третьому рядку кілька загадкових літер, можливо, ім'я утопленника. Але так зашифроване, що його і досі не вдалося прочитати. І далі ще одне слово – «князе». Отже, весь напис читається так – «місяця травня», 25 числа, «утоплений» і в кінці слово «княже». У повісті минулих літ згадується, що 26 травня 1093 року під час битви на рідці Стугні наклав головою молодший брат Володимира Мономаха – Ростислав Всеволодович. Поховано його в Софійському соборі. Якщо зіставити дві дати, на графіто 25 травня, а в літописі 26. Можна припустити, що йдеться про смерть Ростислава. Але ж чому невідомий нам автор написав «не потонув, а утоплен»? Серед літературних пам'яток Київської Русі широковідомий Києво-Печерський Патерик. Це збірка не тільки життя святих та інших релігійно-фантастичних оповідань. У ньому вміщено чимало фактичних матеріалів, відомостей про життя Києва в xi 13 століттях. Один епізод, описаний у Патрику, здається, розкриває перед нами таємницю загадкового графіто. Якось Чернецький вопечерського монастиря Григорій вийшов на берег Дніпра помити посуд. У цей час повз нього проїздив Ростислав зі своїми отроками-дружинниками. Молодий князь мав намір помолитися в монастирі перед битвою з половцями. От така традиція була. Дружинники Ростислава, побачивши, що Григорій миє у Дніпрі свою посудину, заходився глузувати, знущатися з нього. Розгніваний Григорій промовив. За те, що кипкуєте наді мною, ви всі потонете разом зі своїм князем. Запальний Ростислав обурився. Не звик княжич, щоб хтось, та супроти нього лихе слово мовив і звелів прив'язати Григорію на шию камінь та втопити його у Дніпрі. Дружинники з Реготом виконали наказ, а Ростислав обминув монастир, так і не помолившись. Можливо, саме тому жорстоку розправу Ростислава над чинцем Григорієм і мав на увазі невідомий автор графіто. Чому ж зашифровано ім'я Григорія? Можливо, якийсь киянин, близький до монастирських кіл, пригадавши, що у Софії поховано Ростислава, занотував страшне обвинувачення молодому князеві. Але називати Григорія цей чоловік, очевидно, побоявся. Ви слухайте програму «Загадки мови». Друзі, у нашому житті часто бувають кумидні ситуації, які виникають через сплутування в утворенні слів на позначення осіб за національністю або ж за фахом. От, скажімо, українець – особа чоловічої статі, жінка – українка, грузин – грузинка, англієць – англійка. А як називати людину, що народилася в Греції? Він грек, а вона… За аналогією до попереднього, мало б бути гречка. Але ж це назва рослини. А жінка – грекиня або гречанка. Так само, що до жителів Туреччини – турок. А жінка – туркеня або турчанка. Жінка німецької національності – німкеня. Значно рідше вживається німка, що видається природнішим. А як назвати уродженців Фінляндії? Усі вони фінни, чоловік – фін а жінка – «фінка». Більшість назв професій, якими володіють жінки, утворюється додаванням певного суфікса до того слова, що означає назву професії чоловіка. Наприклад, монтажник – монтажниця, лікар – лікарка, вчитель – вчителька. Проте є іменники, які мають лише форму чоловічого роду. Токар – слюсар, монтер – інженер, доктор, доцент – Інші – тільки форму жіночого. Праля, покоївка. Якщо юнак-друкар випускає книжки, то дівчина-друкарка має зовсім іншу роботу. Працює на друкарській машинці знімає копії з різних документів, рукописів. Нині ж друкарські машинки замінив комп'ютер, тому це слово вже почало застарівати. Дехто каже на неї машиністка. Але з погляду сучасної літературної мови цього робити не варто. І вже зовсім не можна вживати слово машиністка щодо жінки, яка водить поїзди, керує краном та інше. Вона машиніст, а не машиністка. А ось іще одна невідповідність. Швець Шиє або лагодить взуття. За логікою, швачкою слід було б назвати жінку, яка виконує цю роботу. Насправді ж, швачкою називають жінку, яка шиє не взуття, а білизну – легкий одяг. Верхній одяг шиє кравець. А про молодого і недосвідченого кравця можна сказати ще – кравчина. Жінка, яка виконує кравецьку роботу – Кравчиня або кравчиха. Ну, а якщо хлопець працює рахівником, то дівчина теж рахівник, а не рахівниця, бо таким словом називають прилад для лічби. Майже в кожній установі є посада секретаря. Так вона іменується офіційно, за штатним розписом у наказах. Але у побуті в неофіційній мові здебільшого вживають слово «секретарка». Отже, ту саму людину можна назвати одночасно словом у чоловічому і в жіночому роді – секретарем і секретаркою. Це буває, якщо йдеться про технічну посаду. А жінка на адміністративній або виборній посаді – тільки секретар. Наприклад, зустрів секретаря профсвілкової організації «Ніну Шевчук». Або звернувся до секретаря комісії Дорошевської. Отже, секретар або секретарка – залежно від значення. Але ні в якому разі не секретарша, бо це слово поширене в розмовній мові і фактично означає «дружина секретаря». Може виникнути запитання. Невже назви професії жінок ніколи не закінчуються на «ша»? Адже справді всім ясно, що не можна говорити «касирша». «Лікарша», а тільки «касир» або «касирка», «лікар» або «лікарка». І все-таки законно вживані слова наша знайти можна. «Білетерша» – це дружина-білетера. Але водночас так часто поряд з «білетерка» називають особу жіночої статі, що перебуває на посаді білетера. Отже, в назвах осіб жіночої статі є багато суперечливо, навіть парадоксально. Але із зростанням культури мовлення і ця група лексики з кожним роком стає дедалі більш унормованою. Триває програма «Загадки мови». Чому одні слова можна звичайними назвати, а інші якимись особливими? А ось чому. За сферою використання лексику української мови поділяють на нейтральну і стилістично-забарвлену. Стилістично-забарвленими називають слова, які стали типовими не для всіх стилів мови, а тільки для одного, рідше кількох, але не всіх. Наприклад, слова асиміляція, фотосинтез, вегетативний стилістично-забарвлені, оскільки їх використовують у науковому стилі, у біології, терпко-піднесений скам'яніло-бузковий, уквітчений, уста, у художньому стилі. До нейтральної лексики належать слова, які вживають в усіх стилях мови. Слова «хмара», «кіт», «книжка» можна використати в будь-якому стилі, отже вони стилістично нейтральні. Похідні від них «хмаринка», «хмарище», «котик», «котяра», «книга», «книженція» навіть поза контекстом мають емоційне забарвлення. Хмаринка, братик, ніжне, пистливе, виразно позитивне, а ось хмарище і котяра згрубіле, книженція іронічне. Одне й те саме слово, залежно від контексту, може бути як стилістично забарвленим, так і нейтральним. Наприклад, слово ніжка має такі значення перше зменшувально писливе до слова нога, а друге стебло рослини, нижня частина гриба. У першому значенні його можна використати в художньому і розмовному стилі, а в другому – у будь-якому стилі. У сполученні з прикметником «чорна» слово «ніжка» набуває такого значення «хвороба рослин, за якою чорніє та загниває коренева шийка і корені рослин». Наприклад, до найпоширеніших хвороб капустяних культур відносяться «чорна ніжка», «кила» і «фомоз». Уживаючись у переносному значенні, стилістично нейтральні слова можуть набувати емоційного забарвлення в оцінній характеристиці людини. Як позитивного – сокіл, ластівка, сонце, так і негативного – баран, корова, кобива. Стилістично забарвлені слова часто виступають як паралелі до нейтральних. Їх вибір зумовлено стилем тексту. Наприклад, «піти» – це нейтральне, а ось «побрести» – Потягти, поплентатися – уже розмовне таке, згрубіле. Повіятися, поволоктися – теж розмовне, але вже не схвальне. А зараз поговоримо про особливий пласт лексики нашої мови – омоніми і пароніми. Омоніми – це слова, що мають однаковий звуковий склад, але відрізняються значенням. Слово «дача». Дія за значенням передавати від однієї особи до іншої, повідомляти, а також літній будинок для відпочинку за містом. Або ось слово «коса» – це заплетене волосся, а ще це – сільськогосподарське знаряддя, а ще – суха, намивна смуга суходолу в морі. І ще приклад «бокс» – це вид спорту. Цим словом також позначають вид чоловічої стрижки – а ще приміщення в поліклініках для ізоляції інфекційно-хворих. Усі ці слова «бокс», «дача», «коса» є повними омонімами, бо вони мають однаковий звуковий склад в усіх граматичних формах. Неповні омоніми збігаються звуковим складом лише в окремих граматичних формах. Ось приклад. «Мати» – це іменник, так? «Матуся». І «мати» – це іменник. Це неозначена форма дієслова, що робити, мати щось у кишені. Омонімічними бувають слова з різних мов. Українське слово «рожа» позначає квітку, а російське придає зневажливу оцінку обличчя. Українське слово «не за баром» означає «скоро», найближчим часом, а російське словосполучення «не за баром» має значення «не за маленьким рестораном». У художніх текстах омоніми, як правило, використовують для створення комічного ефекту. Пропоную послухати гумористичне оповідання Остапа Вишні. У цьому творі виною конфлікту стали якраз міжмовні омоніми. Послухайте. Почала Марія Андріївна диктувати. По полю ехала с господами коляска, запряженная четвериком великолепных лошадей. За коляской бежала и лаяла собачка испанской породы. Прочитала Мария Андреевна це саме і Мы друга. Ми зашелістіли зошитами, зашаруділи перми. На другий день Марія Андріївна принесла перевірені наші зошити з диктантом. Почала вона говорити про те, що написали ми перший диктант не дуже сказати «удало, помилок багатенько», а коли згадала про ту коляску з господами та з собачкою іспанської породи, «не витримала». Зайшлася веселим сміхом, сміх перейшов у кашель, з очей полилися сльози, і вона вже просто впала в крісло, витирала сльози, риготалася і кашляла. Ну що ви понаписували, господи? І де ви таке чули? Ми понагіжачувалися. Вас шістнадцять учнів, і п'ятнадцять із вас понаписувало «За коляской біжала». І лаялася собачка із панської породи. Ну, де ви чули, що є на світі собаки панської чи не панської породи? І ще, щоб вони лаялися. Порода іспанська. Єсь таке государство – Іспанія. А собаки не лаються, а лають. По-нашому гавкають. «Зрозумів!» – запитала вона мене. «Та, не дуже, Марія Андріївно. Я собі думав, пани їдуть, то й собака в них панської породи. Батько часто говорить, що їх пан та барня лають. Я й думав, що коли пани лаються, то й собаки їхні не кращі за них і теж лаються». Отже, основна стилістична роль омонімів — це досягнення комічного ефекту, гумористичного або сатиричного. Таку ж роль відіграють і близькі до омонімів пароніми. Нагадаю, пароніми — це слова близькі за звучанням, але різні за значенням. Наприклад, ефектний і ефективний, моральний і аморальний, емігрант і іммігрант. Пароніми, передусім, використовують для створення каламбурів у публіцистичному, художньому і розмовному стилях. Навмисне зближення паронімів в одному контексті з певною стилістичною настановою називають парономазією. Ось такий термін. Ось приклад. «Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня», читаємо в Ліне Костенко. Використання паронімів дає можливість посилити виразність тексту, привернути увагу до змістового його аспекту. Змішування паронімів створює комічний ефект, тому